Öppna dörren när vi klämmer i Det som nu ska bli Vårens melodi När vi spelar kan Samlar ni i bunt Alla stupar som ni rullar Till vår melodröm Rensas gå på garderober Köp och korridor Alla skumma bror Papperspolkan går Alla hyllor, alla skrubbar Varje gammal lår kan går, kan går Papperspolkan Valutan. Öppna grinden, upp till vinden. Heja morgonpress och aftonpress och veckopress i klump. Kärleksbreven slum, allt det pappersslum. Rappa ska i bållan samla allt ni nor. Samla på, ramla på, papperspålkangor. Nackor, däckar böcker Allt ni lämpar hit Kokas till sulfit Tapp och sprid. Här ska kokas hård valuta Langa bara fram Följetonger, snuskartonger Bröllops, telegram Hela klabbet ska i grytan Lämna ej ett spår Än är bristen svår Papperspolkan går Vi ska stuva, vi ska lasta Alfa, bussen rår Bussen går, bussen går Papperspolkan för barnen, mal för barnen i Europa. allihopa. hej. Ta en sista titt och hitta det som återstår. Minsa att barnen får varje i dag. Tack så mycket för allt trycket det blir mer i vår. Folkan Det är papperspolka man sjunger på när man ser att Europahjälpens bussar närmar sig. Man samlar in så mycket papper som möjligt för att hjälpa de nödställda i Europa. Försångare Kalle Reynolds och texten är skriven av Jorvard Gustav Johansson vid Ny Dag.